Benett, Papatilla hamarosan megjelenő igaz történeten alapuló lélektani regényéből a részlet a diadalittas oktávok trilógia első részéből a néz visszarámból. Benet Diadalittas oktávok trilógia első rész. Néz visszarám. Első fejezet. Csendes suttogásom. Többféleképpen is meg lehet halni. A sorsunkban több halál rejlik, akár egy borzongató délibáb életkép által, akár egy katartikus oljó illúzió által, melyben mindig szeretnék szárnyalni, gondmentesen, az utópikus életünkben. De itt vannak a méla bús, komor és gyászos lélekbeli halálok, mert én most mind a lélekbeli halálokról próbálok beszélni, amelyek szívünk és lelkünk számára végzetesek. Eddig abban a hitben éltem, hogy mindezt el tudom feledni, bár az e fajta szúrókint, amely parázslik a torkomban, nehéz eltörölni a testből és elméből. Csípi elmém, ahogy írok, s közben meg ereimben turbósebességgel zubog a vér, és érzem, remeg a kezem, s összekocsannak csontjaim. Nézz vissza rám! Sziporkázik a tekintetem, Csillog a szemem, És megjelenik arcképed Lelki szemeim előtt. Ez nem valóság, ez pokol. Tudom, hogy rosszat tettél, És feledni sem próbálom, Rágja az elmém, Robajlik a vérem, Gondolataim durrannak, Hangom lankad. Fehér galamb tekintetem, Gyöngyökre robban. Köztudott tény, az emberek ingerültek, magukba süllyedve méláznak idegességük során. Nem, te sosem tetted ezt. Halkan kezdted a fájdalmaid kiokádását, s egyre erősödött és mélyült a hangod, majd a végén sikkantásokkal csapott át. Úgy néztél a szemünkbe mindig, mint egy kígyó, aki lecsapni készül áldozataira, s hatalmas vérengzést készül előidézni. Reszketve tekintettünk rád, és hallgattuk a semmit jelentő zavartságot. Igen, mindig olyan dolgok miatt fölényeskedtél, amiért nem kellett volna. Gondolkodtam én már számtalanszor azon, hogy elfeledjelek, de amikor a fény az arcomba csap, emlékeid előhozza, és az, hogy elfeledjelek, valamiféle képtelenségbe burkolózó illúzió. A késed, a fájó emléked a szívembe döfődik, és kiserkenő vérem lázasan bugyog elő, lecseppenve a végtelenségbe. Már nem látok, nem hallok, illetve csak a te tompa emléked búk bennem, és nem száll el. Nem is tudom, hogy hogyan jutottam el idáig, hogy leírjak egy valós, hátborzongató történetet, mely az én légkörömben történt meg. Mikor nekiálltam ennek a szívremegtető műnek, meg sem fordult a fejemben, hogy valaha kézzelfogható könyv lesz, és soraiba zárja érzelmeim hullámát. E történetet egy röpke elmesugár előzte meg, melyet olvashatsz hamarosan a sorok között, és felfoghatod, mennyire bennem élsz még mindig. Nem távozol. Minden nap, minden órájában eszembe jutsz, és szúró tekinteted fájdalmasan csíp belém és mint egy méhraj, problémáid úgy vonnak be. Tudom, hogy nem hasztalan most írnom-e művet, mert könnyít lelki világomon.